Znaš kako mi i sreća dođe majka i izodi mi, kako se kaže ono što... Znaš kako mi je za moj sukinu, nisam. A nas imamo... Kad ljudi podaju u komu zbog toga, ja imam komšu Nisam ja, letbića neću, znaš. Ujedin znači u... A znaš kako... Ujedin znači u... To je možda i Jesi ja, kjer nešto lišni. Počet ću jediti čini. bismillahirrahmanirrahim, zahra, pripadallahu, zbog lešanu, nećem saradat se nam i posljed Kušna poznati što smo zašli sa komentarom na tri načela. I večeras ćemo ako bude pro komentar se otjednokratko odjelo a to je četiri pravila. I sutra ćemo uzaloga željašamo pomoći e, također pod matera se ti sve odjelo a to je 10 stvari koje izvadi iz Naravno, kao što sam sam prije to znači da se mogu me sam mogu vrtiti obširnije, međutim mogu jedan, mogu jedan treći baca komentar. E, او ديرو اقواعد الاربع يديرو محمد عبد الوهاب الله عليه اي كوي غومري تاكويدو تاوتينا ديرا الله عليه جيتي من ورسود لكور ديالها ديما ما نسكوبات ديالك دتيني داك odgovora, odnosno da su, da je ovo djelo razme odgovora na šubhe oni koji dobu upućuju nekom drugom mimo Allaha. Jer kao što znate, znači već smo prijateljeno bilo govorili o tabhidu. I rekli smo šta je definicija tabhida, došlo govoru u govoru šijeku Trina Čelada, to ifradu Allahi bilu ibade, upućivan ibadete samo Allaha. Govorili smo šta je širk, podijeli širka, znači na veliki i na mali širk. Rekli smo da je širk upućivanje bilo koje vrste ibadeta nekom drugom mimo Allah tabarika, mimo Allah tabarika ta'ana. Dobro. Normalno oni koji su upali u širk imaju svoje šubhe. Imaju svoje šubhe sa kojima dolazi. Otje šubha je da mi verujemo da Allah jedan jedini, da je taj koji stvara, da je taj koji upravlja, I tako dalje. Zatim oni govore: Mi vjerujemo da su to dobri ljudi i da mi dolazimo do Allaha tebarak ve taala putem putem tih dobrih ljudi. Ali dalje vjerujemo da Allah tebarak ve taala taj koji stvara, taj koji je obskrbu i tako dalje i tako dalje. Pa je riahmatullahi alejhi, uamkatko gelo, uvektko i posansi odgovorio na ove sumnje, na ove, na ove nedelje. Pa prijemno što je počeo sa spominjanjem ovih stvari, shehe dao jedan kratki govor. A tako u početku mog djela kaže Es-selallahu el-Kerim, Rabbel Arshil Azim, Rabbel Arshil Azim, an yatawallaaka fi d-dunya wal-akhirah wa an yaj'alaka mubarakan ayna ma kunt. Значи pre toga su bio go da je ulema pisala djela iz mišje razloga. Neki su djela tako da bi njima došli i zatražili od njih da napišu Dijelo na određenu tematiku. Vas bi oni napisali djelo na određenu I Ispomenuo sam, mislim, tu primjer Vasitijske akide od Šeho Lissambi Mutajmije gdje su došli ljudi iz mjesta Vasil i zatražili od Šeho Lissambi Mutajmije da im ukratko napiše, napiše vjerovanje sarafa. A im je Šeho Lissambi Mutajmije napisao znači to ukratko znači, ispisao to djelo i potom je nazvana Vasitijska akide po mjestu Vasil. Ima onih koji su vidjeli da postoji potreba, da se određena stvar piše pa se o tome pisa. Ima oni koji su vidjeli da se određena ideja, ideologija ili pogrežno svatanje proširilo, pa su napisali to pa, pa bi uzeli da napišu djelo kao odgovor na takva svatanje. Ovdje še je, rahmatullahi aleyhi, sobzino da je vidio da se ova stvar proširila, znači to je bio povod da napiše da ovo djelo. Pa ovo djelo počinje sa dobom, sa jednim liepim, kratkim uvodom. Kao što ste vidjeli tri načela je počela sa riječima I'anam rahimak Allah Znaj Allah, ti se smilav Ovdje je ja tu dovu tako da kažemo malo proširi Pa každe ših rahmatullahi alaih Kaže molim Allaha plemenitok Vlasnika Arša uzvišenok Da te učini Od svojih štijčanika na dunjalu I ahiretu. i da te učini Da budes mubarak To jest blagoslovljen Gdje god da se nadiš Znači ovo je od Znači, od početka, znači, način, koji še počinje, jeste da dovi za onoga, koji tražili znanje. Pa kaže, molim Allaha plamani to, vlasnika arša uzvišenom, da će učini od svojih štičanika. To jest od onika, koje Allah, tabaraka wa ta'ala, štiti i na dunjaluku i na akiretu. Da te sačuva od musibeta dunjaluka i da te sačuva od goba sudnijek dana. Kaže, wa an je dja'alaka mubarakan aynama kunt. I da te učini, da budes mubarak, dvije da se nadišš. كاجب ان يجعلك ممن اذا اعطني ادني ساو دراته pożnowe sari ku wspomeno man jej alayka mimman idha uatiya shakar wa idha ibtilya sabr wa idha aznaba astaghfar fa inna haula al thalath unwan saada Zatraže je opres od Allaha tabaraka wa ta'ala. Kaže, fa inneha ula i thalati. Jer kaže, ove tri stvari, runvanu sa'ade, jer ove tri stvari su, kaže, uzrok svake sreći. Koje su to tri stvari? Znači, pogledajte uvod, nadjutim koliko iz uvoda naučimo. A to je da kada ti bude nešto dato, da zahvališ Allahu tabaraka wa ta'ala na toj blagodati. Jer zahvalivanje Allahu tabaraka wa ta'ala na blagodatima koje ti je dao je uzrok da se te blagodati povećavaju. In Allahu tabaaraku ve ta'ala alke eshkeretum la, la azidannakum. Ako vi budete zahvalni, ja ću vam povećati. Dok z druge strane i nezahvalnost, Allahu tabaaraku ve ta'ala nablagodatima tu od, od uzro kada uzvišeni Allah tabaaraku ve ta'ala uzmeti blagodat. Je zato primijesega, madovo sada nije tematika darsa, a čovjek samo jedan od. Znaci prvo stvar, draga braćo, čovjek mora biti sjestan blagodat koji uzvišeni Allah tabaaraku ve ta'ala podari. Majuti veliki broj ljudi a da nas Allah učini da ne budemo takvi, veliki broj nas nisu svjesni blagodati mu Allah tabaraka wa ta'ala podari. Pa tako prva stvar i najveća blagodat koja nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala podari jeste blagodat vjere, blagodat imana, blagodat islama. Pa smo hvala Allahu tabaraka wa ta'ala odani koji su na vjeru, koji su na namazu, koji su na hjeru i tako odini. To je blagodat koja ne može da se izbroji. Od drugih blagodati jeste što smo hvala Allahu tabaraka wa ta'ala zdraviji, a to je blagodat zdravija Izato pogledajte, znači koliki je broj oni koji su bolesni, znači da kažemo koji trajno sasobom imaju, koji trajno sasobom imaju neku, koji trajno sasobom imaju neku bolest, rekuse. Zatim pogledajte također blagodat koji nam je Allah tbaraka ve taala podario kod porodici. A to je da hvala Allahu dželle znači imamo, da kažem ili roditelj, imamo žene, imamo djecu, znači To je se od Allah'u i blagodati. Bo, kad kažem žene, mislim, občem to znači žene ko žene, nać žene ne, nemojte... Unu žene. Što ti je zmaj kažiš? Unu žene. Zatim, koliko god čovjek je pogleda, vidite Allah'u i tabarik wa ta'la ta blagodati, blagodati nas. Biza to uzvršeni Allah'u tabarik wa kaže ta وَإِنْ تَعُدُّنِ عَمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوا. Ako vy pokusate da izbrojite, Allahovoj blagodati, Allaham, ako pokshaćete da izbrojite Allahovoj blagodati, nećete uspjeti da ih izbrojite. Također neka vrati od blagodati metka. Znaci čovjek mora obrati pažnju na tu stvar. Znaci mislim da među nama danas nema onoga koji glada. Koji nema šta da jede. Međutim ashabi mu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve je bi oni koji nisu mali jedu. Ja Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao doj ustanje da nema šta da jede. Međutim uzvišeni Allah tbaraka ve taala nam podariju kada imamo da je dnev. da, da nekada čovjek kaže da je teže jezirati, da ovako, da onako. Međutim, hvala Allahu, tabarek wa ta'ala, nema oni koji su koji su gledni. Znači, sve su to oblago dati na kojima moramo da Allahu jala šanu zahvali I zato u sunnetu, Allahu Rasul sallallahu alihi wa sallam nas je podučio da gledamo uvijek na one koji su ispod nas. pod smo ispod nas u dunjalu. Znači, oni koji imaju manje od nas. Kaže, a ne gledajte one koji su iznad, iznad vas. Kaja فانه ajdar alla tazdar ni'mat Allahu 'ali. Jerkaje to je bolje da ne umalovažite Allahove blagodati prema vama. Često po, po, subhanahu pogleda bolest ljudijcu. Pa kad vidiš zdravlje, vidiješ koliko koliko blagodati imaš. Pogledaj slepog čovjeka. Kad vidiš vid, vidiš koliko blagodati imaš. I razmišljaj o Allahovim blagodatima. Naći o stvari koje tako da kažemo bude odnosno življavo i ljudsko srce. I zato vidite zašto Allah te bareke na toliko u Kur'anu. Počije čovjek na blagodati. Na blagodat koji mu ushišani Allah t'barak va podari. Izato, znači od uzroka da tije je blagodat ti ostanu, jel da kažem i da se još povećava, jeste da se na njima zahvaljiva. No kod uzroka da čovjek ostane bez tih blagodati, jeste da ne bude zahvalala na tim, da ne bude zahvalala na tim blagodatima. I zato kaže idate učite od onih koji ima kada bude dato, na tome zahvali. A također od blagodati je što nisam spomeno blagodat znanja i traženja znanja. Jer ko što se prenosio od salafa, da su govorili, kaže, ili budi alim, ili budi onaj koji traži znanje. Jer kaže, u trećem nema hajra. Ili kaže, budi alim, ili budi muta'allim. Ili budi učenjak, ili budi onaj koji, koji traži znanje. Kaže, u trećem hajra nema. I zato nema čovjeka, nema u čovjeku koji ne traži znanje. Je zato iskoriste, znači, blagodat svog zdravlja, svog tijela, da tražite znanje. Ja, Subhana, znam da je viro, znači, ja sam bio na fakultetu, Kaze samno mi bilo u razredu, znači ljudi od 60 nešto godina. Ljudi došli sa željom u tih godinama upisali islamski fakultet, šariatske nauke, kako bi tražili, znači. I zato iskoristio svoj plod znači svoju mladost, alah dao sa kode. Kaže: "Wa ila batulija sabr", i kada bude iskušan, sabra. Znači kada te Allah tbaraka ve taala iskušansa nikom stari, da budeš strpljiv, da budeš strpljiv na tome. Kaže: "Wa ila aznaba astagfir", kada učini neki da odma zatraži opraštanje. Od Allaha t'baraka ve ta'ala. Kaže pa in hؤلاء الثلاثة العمران سعاده. Kaže Šejh tri stvari su, kaže uzrok čovekove sreće. I Zato uistinu kada čovek razmisli obi o ovim pomnje tri stvari, vidi vidi će koliko on uzrok čovekove sreće, čovekove sreće na djela. Zatim poslije toga Šejh je spomenu jedan dio koji je već pretao bio spomenu u tri načela, a to je da kažem je, to je da kaže je alam aršadak Allahu li ta'atihi an al kaže, znaje Allah to put jo ka pokornosti njem, da je hanafija, odnosno da je Ibrahimova vjera, da obožavaš Allaha tabaraka wa ta'ala, jednog jedinog, i da Allah, tabaraka wa ta'ala, radi toga stvorio ljuda, i da im je to naradiu, kao što kaže Allah, tabaraka wa ta'ala, a ljuda i djinnan nisam stvorio, osim da me obožava. Iba idio je tako došo, o čeo my smo govorili u tri nači. <coughs> Pozle toga je še i prino, što je poču da govorio ova četri pravla, spomeno Ne kažem opet jedan krat, kratki uvod, u kojem je ponovo spomenuo važnost temhida. I šta je temhid? I zato, draga braću, ponovno kažem, obrate pažnje na ovu stvar. Obrate pažnje na govoru u Leme, kada govori o važnosti temhida i važnosti akide. Jer opet vam kažem i ponavljam, da živimo u vremenu kada postoji pravaca, pokreta, džemata, koji ne samo da ne daju brigu temhidu i akidi, nego ima oni koji pozivaju raznim novotarijama. I ma koji pozivaju mrstama širka, neki malom širku, neki čak velikom širku, da nas Allah tabarak ta ala ta'ala od toga sepčuva. I zato Allah se smil ovog čovjeku koji je spoznao temhid i važnost temhida, i važnost onoga što je došlo u Kur'anu, sunnatu Allahi wa sallika sallalahu alaihi wa sallam. Voda kaže še, kaje, kada se spoznao ovo, to je kada se spoznao da Allah tabarak wa ta'ala stvorio ljuda radi ibadata njemu, kaže onda znaj fa'alam, An la ibadatu la tusamma ibadatan ma tawhid. Onda kažeš, znaj da ibadet ne biva ibadatom osim kada je sa tamhidom. Znati ibadeta može da bude ibadet osim kada je šta sa tamhidom. To je tvoj ibadat mora da bude na temhidu. Ne smije onjemu ne smije onjemu da se nađe da se širk. I onda je nabio jedan primjer. I to je ono što od lekar šejhovi djela bez njenih pojednostavnih od ljudima I to ono što je odlika, da kažemo, velike uleme, i velike reformatora, obnovitelja, da su znanje pojednostavili ljudima. Koliko danas ljudi kada sluša na primjer hatiba, kada sluša hutbu, ili kada sluša predavača, ne može da razumije šta hoće da kaže. Možda čak i onaj koji govori, nemo, možda on ne zna šta govori, nešto govori. Mađutim ono što je odlika ljudi što je odlika velike uleme i reformatora jeste da, zna, da su znanje pojednostavili da su ľudima govorili o stvarima koje je potrebno tim ľudima. Isto kao što doktor daje pacijentu ona riku ime potreban. I zato je prenošeno od Ibn Abbasu radi Allah anhu, da je rekao uvezano za riječe Allah tabarika wa ta'la وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّنِيِّينَ Al kaže, budite rabbanijin, budite Allahovi, božanski, kako neki je pravode. Kaže, to su oni, Ka Levivina jo ali muen na se jevarel mesa ili To so oni kaže koji jude podučavaju malim meselama prije velikih mesela. To jeste osnovnim pitanjima prije neki manje bitnih pitanja. pitanja.se su pitanja od vjeri bitna, Međtim neka su bitnja od drugih. I zato je tem hit bitni od drugih, stvari zato, što je tem hit I Jadaj še spomenu jedan jesnov primer. Kaže kema enna sala, la tu semma salam, illa ma a at-tahara. Kaže isto, kaže kao što namaz ne može da bude ramaz so se abdest sa čistotom. Tako ni ibadet ne može da bude ibadet sa ta دخل الشرك في العبادة فسدت" Koma kao دخل في الصلاة. Kaže isto, kaže Isto kao što čovjek učini u namazu stvar koja kvari njegov koja kvari šta? koja kvari njegov abdest. Значи znači, kao što ab, namaz ne može da čovjek kao što namaz ne može da bude ispravan bez abdesta. Ja tako tako isto znači i ibadet ne može da bude ispravan bez čega? Ne može da bude ispravan bez ovih A to ih hido smo govorio je sada aludira ukratko znači na važnost ovih higija. I onda posle toga spomni kaže jafe iza عرفته. Kaže kada si, kaže spoznio أن الشرك إذا دخل في العبادة فسلت وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار فقاže كده سيسبزنو وصدع يودى سيح 3 ستورة كونسو دوزركا ودفو سيديد سيسبزنو كاže كده سيسبزنو دا شرك أكو أوجي وعبادة دكواري تا عبادة اي كاže دا شرك وليشتا وديلا اي دا چنيه da onaj koji ga čini bude vječno od stanovnika vatre, kaže onda treba da znaš da ono što ti je najveća potreba, da znaš, to je to temhit. Pa ispomenuo da je uzroka širka da su tri stvari. Prvo je koje je, znači ona stvar koju činiš. Ako u tom momentu imaš pri sebi širka, ta stvar je ništa. Na Naprimer, čovek na uzbu bila je ta laklanjar, međutim u svom objeđenju ima širka. Jer njegov namaz ispravan? Nije mu ispravan. Druga stvar, ne samo da mu taj namaz ni isprava, nego sva njegova djela propadaju. Sva njegova djela propadaju. Znači čovek kada učini širk, sva njegova djela šta? Propadaju, sve što je uradio prethodno. I treća stvar jeste da je takva osoba od stanovnika vatre, koju će u vatri ostati koliko? Koju će u vatri ostati vječno. Da nas Allah tabarik wa ta'ala sačuva. To je normalno, oni se radi o kojem širku? O velikom širku. Znači prva stvar je šta? Znači da djelo postaje mištavno. Druga stvar je da sada čovjekova propadaje, djela propadaju sa širkom i treća stvar da čovjek biva vječno, on se unika a džihennama da nas Allah tebareki wa ta'ala sučula. Kada posle toga ješih navio doka za to, kaže a to je, to su riječi Allah tebareki wa ta'ala Allah neće oprostiti da mu sečini širk, a oprostit će se što je mimo toga. Allah ta ala, neće uprostiti da mu se čini širk, a uprosti će se, se, se što je mimo toga. O značenju ovog hada smo govorili, a to je da smo rekli da čovjek ako umre na širku, ako umre na širku, ili na kufru, znači ima li za takvog čovjeka? Ne. ne ima. Znači bit će vječno posljednika džahnama da nas Allah sačuva. Međutim, ako se čovjek pokaja po od širka, od kufra prije smrti, ima li pokajanje za njega? Ne. Ima. A što pokraj je šana milost. Allah milost. Allahu dao sa čovjeka ako se počini pokraj širka, od kufra, Allah te barek ve taala prašta te grije. Dobro, ako čovjek umri međutim umro na temhid, umro na islamu, na iman. Međutim umro sa grijehom, nije se pokaj od njega. Šta će, šta je kakav je status ove osobe? Kada Allah hoće milosti. A, ako skrim. Ako Allah t'barak va taala inna mo'prosiyo I to je zalagom ej milosti. Međutim ako tjedne radi tog griha da go vede vatru, onda će šta? Što će ga vatra? Međutim ako čovjek također prije smrti pokaje i Allah primi taubu, znači čovjek neće srsta Allah t'barak va taala sa tim grihom. Međutim ako umre a nije se pokaj od griha, onda u tom slučaju šta? Ako Allah t'barak va taala t'inna mo'prosiyo prostich, znači u svoju mirošću, svoju Blagodani. Međutim, ako ne da ga uvede u vatru, uzvišen Allah tabarek wa ta'ala koji ga uves u vatru radi onog grijeha ili onih grijeha koji je počunio. Međutim, ono što je bitno da znate jeste da čovjek koji umane na širku ili na kufru, znači za takvu osobu da nema šta? Da nema oprost da nas Allah te wa ta'ala od toga sačuma. I što je došlo prijateljno u govoru šeha, gdje šeha ukratko spomeno, a to je da ako čovjek počini širk, da su sva njegova Draga, brećemo niti mi za tu malu stvar. Jer danas vam kažem da danas ima ljudi koji malo ogovažavaju jogu. Значи, da neko čuje sve dogom, kaže, pa da vidi ja čemu govoriš. Što znači da poi on da ide ko počini širki i da mu sadjela propad. Uzvišen je Allah te barek ve taala u Kur'an, sabracha asun posaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Pamkaža wala kad uhi ilajika wa ila min qablika la in la yahbatna amalak wa la min al-khasirin. Kagemis mobiavel yabi. Je Kada bi ti počinio širk, za sigurno onda dolazi potvrda, zasigurno bi sva tvoja dijela propala. I bio bi sigurno od onih koji su propali. Znači obraćanje poslanika. Međutim, ne samo što se ovdje obraćava poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, nego se kaže da je ovo isto objavljeno svima šta? Svim poslanicima prije. Znači da im je dato do znanja šta da? Znači da ako počine širk, znači da će im sva njihova dijela, da će im sva njihova dijela propasti. I zato opet kažem znači, da je ovdje ukratko, znači u ovom kratkom uvodu spomenu koje su posljedice širka na nas Allah tabaraka wa ta'ala otoga toga začuva. Normalno također od posljedica jeste, znači, koje ovdje ših nije spomeno, mada indirektno spomenuo, možete razumjeti iz njegovog govora, jeste da ona skupina koja čini širk, da je obaveza borba proti takve skupine. Da je obaveza borba, borbe proti takve skupine. I zato... A, a, neka skupina ko se pojavi, neka sekta pojavi se sa širkom. Znači, traži se od njej da to ostavi, da, da se pokaju. Ako tu je naučni, boriji se protiv njih. I zato vidite kako je Bubekra radi Allah ta' al'anhu se borio protiv onih koji su odjeli da dadnu, da dadnu šta? Da dadnu zekat. E, videli ste možda onaj članak koji sam bio pisao Hamzavijama, znači, kako su kroz istoru kod nas ovdje kada se pojavila ona sekta Hamzavije, kako je šehe Hulislam, bosanska ulema, kako se borila protiv, borila protiv te sekte. Znači, to je još jedna od posljedica š Posle toga je še spomenuo, kaže, da će spomenuti četiri pravila kroz koje će čovjek spoznati opasno širka, odnosno važnost Evhida. Međutim, ovdje Ješej ih ukratko odgovorio na dilejme, na šubehe, onih koji su, se, koji su mnogo bili prošireni u njegovo vrijeme, a isto tako danas u našem vreme. A to su oni koji su dolazili i molili sa onima koji su kaburovini. Dozivali one koji su kaburovini. I tražili od njih da im posreduju kod uzvišenog Allaha Tebareka wa ta'ala. Isto tako, oni koji su dozivali mrtve iz daleka, dozivali određenog šeha. Znači, šehu pomoze mi, šehu pomoze mi i tako dalje. Znači, spomenuo sam primer toga ovdje kod nas. A to je ono što smo spomenuo, onaj odgovor koji je bio na sranici Abdullah Sadra. Znači, koja je aktivna aktivna i fondacija i aktivna sranica. Ne su bilo pitani gdje je upitala žena, mogu li, mogu li dozivati Hazreti, Zeynep, ona, eh, Hazreti Fatim? Pa kaže, odgovor, nema zaprike da dozivaš eh, Hazreti Fatim. Znači, Hazreti Fatima je dobra, hajidli, iz porodce, poslanik, sallallahu ala -al kako je zaprike, da ona bude šta? Da ona bude uzrok tvoje, da ona bude uzrok tvoje sreće. Spomenuo sajisto tako kako jedan ših rekao, na jednom uđem ludu, ne možete kod Allahe te barakve ta'ala doći, doći tako lahko, nego šta? Nego putem, znači preko, preko sekretara, pa, je, Tačni ljudi al ud, al aludino dubien Hasana Kafi proščak. Znati Hasan Kafi proščak kučaji dalo ku Borio se pretinova Tareja Borio se prati u šer. Znati takođe sam djela koji su proširena. Znati pogotovo sufijskim krugovima. Znati da ne spominjem sad autora koji je, znači gde ljude podučava Dovi. Znati i koji kod nje poznat. Znati gde podučava ljude dovida da da da dove ja do, do, do, rijalallahu ja Allah, aynu na aynu wallahu lidu pomostana pomostana. نشيواكم نات فيديو سوى بموكم سام فيديو شي 4 stvari با كاجي الا قاعده الاولى كاجي اولو правило الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بان الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر ولم يدخله ذلك في الإسلام kaže prvo pravilu, da znaš da oni, to jest mušrici, protiv koji se borio postanik sallallahu alaihi wa sallam, znači ne samo da je, se, da je pozivo su, nego se borio protiv njih, protiv njih širka, kaže da su oni svi priznavali da je Allah khaliq, da Allah taj koji je tvorec svoga, da Allah taj koji je razik koji daje obskrbu i da Allah taj koji je mudabbir, koji upravlja stvarima. Znači svi ti mušrici, podbo do ovoga do onoga da si pit to ko je ko je stvorio ovo ne bi ti neko stvorio lati bi stvorio Allah kad kapito kuda je kiš kuda je romsko bi rekao bi ko Allah kad kapito ko pravi asar Marko optišta Allah znači on da kaže onda kaže je je ih velo islam kaže to i oni uvelo islam zašto zato što su ostali da budova i bajdete u kući nekom drugom Mimo Allah te barekuta taala. A ci znači, si sono i meroal, što znači da danas kada dođe čovjek i moli se nekom u kaboru, i da moli Hazret Fatim, i kaže ja vjerujem da Allah tvorac, ja vjerujem da Allah daje obskrbu, ja vjerujem da Allahovo. Čika znači, petove zajma. Kada su mušerici Mekke isto to učinili, isto su vjerovali. Što znači da samo vjerovanje da Allah te barekuta taala tvorac daje obskrbu. Znači da nije dovoljno da čovjek uđe u islam. Nego mora da se nađe i druge stvari. Pa smo to vidjeli kada smo govorili o značenju la ilaha illa la Muhammedun Rasulullah. Samo što znači šehadet la ilaha illa la Muhammedun Rasulullah? Da la ilaha znači šta? Negacija. Svi boženstava, svi pravaca, svi vjera i potvrda samo Allah tabaraki wa ta'ala je što je Allah tabaraki wa ta'ala propisao. Muhammedun Rasulullah da znači šta? Znači da podrazumijeva... Pokorno sposaniku sallallahu alajhi se nešto što tražite, da kloniš ono ga što ti je zabranio da vjeruješ ono što te obavijesti i da obožavaš Allaha t'barakallahu taala samo kako je kako je propisano. I zato draga braćo iz ovog ovoga ovdje govora znači vidimo još jednu stvar. Poslije toga ju stvariši nalog dokans kaže od dalilu ala zarit a kaže doka što me surija ci Allah A je ta, ove verse poslije mnogo. I zato subhana pogledajte da kažemo inteligencije šeha. kako je znači povadio te stvari s Kur'ana I kratko nam poredo. Postoji mnogo ajta u Kur'anu gdje Allah kaže وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ Kaže, ako i ti pitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, ko je stvorio nebesa i zemlju, ko stvorio nebesa i zemlju, znači oni će reći Allah, Allah, Allah, Allah. Znači to je misli se, ako pitaš mušrike ko je stvorio nebesa i zemlju, reći nešto? Allah. Možnji ti, pored svega, toga i dalje je su i ba الله تبارك و تعالى قد ن��يا للأسية من يونس الله تبارك وتعالى <تصفيق> تعالى قال قال أليسما من الزول من الأرض يملك سماعة و الأبصار وما يخرجوا الحية من الميت ويخرج الميت من الحية وما يدبحون الأم فس يقومه والآله قال هاتف الوحية لا ي كو على بعض كو ما هي أن partاب المختبر ما هي أن科ب المخصص ما هي أنه يقوم بمعض Estamos نريد لي acerca الله إبق sight na svim tih stvarima da upravlja i da daje uzvišeni Allah. I zato ovdje iz ovoga Allah da sako dobro. Vidimo još jednu stvar, a to je greška. Odnosno da kažemo greška i zabluga oni koji se nazivaju mutekellimi ili filozofi u, islams, u islamu ili uh, u islamskoj akidji i i dalje, koji su se bazirali na svom govoru, a to je, znači, prepuno kod Ešarija, Meteoridija i drugi, Da kada su pojašnjavali temhid, da su skoro samo pojašnjavali ovu vrstu, ovo. Da Allah taj koji stvara, koji upravlja, koji ovo. Znači samo su se u tome bazirali u pojašnjavanju, pojašnjavanju temhida. Bez da su ukazivali, bez da su ukazivali. Znači da je ibadet i temhid, odnosno da je temhid, da svaku vrstu ibadeta opućuješ samo uzvišenom Allahu, Allahu tebali kota. To je znači prva stvar sva, znači prva diremana na je Ših odgovorio, jeste, a to je da čak i muširici, praticuje isa borio posanih sallallahu alaihi wasallam dasu biora ما alla taiko istvara koji daje obskrbu koji upravlja stvarima međutim sve to nie u borusna velova stvari jest Kaže, ma da'avnahum, ma ta'vodjahna ilayhim, wa talabnahum, wa da'avnahum illa li talabi l-qurbi wa shafaa. Kaže, mi, kaže, se nismo krenuli pra ma i nismo ih dobili, i tražili od njih, osim da zatržimo njihovu blizinu, njihovu blizinu, da nas približo mi, Allahu tabaraku wa ta'ala, i da dobijemo, da zaslužimo njihovu shafaa. Znači, samo radi toga as obracamo njima. Da nas oni približe uzišenom Allahu te bareku ta'ala i druga stvar šta da nam oni budu u šefadjie na suđendan to jest zato se obraćao ovima u kaburovima da se zato obraćam hazreti Fatimi tako da. i onda kada kada ova je reko nam ludu, kaže ne možete tako kod Allaha nego morate prvo kod sekretara to jest da taj sekretar ćete šta približiti Allah hm? taj sekretar će ti šefat jana suđem da. Naci taj sekretar će ti a ti budeš odonaj koji s proparu ćete za ruku i reći ajdevamo što zato što se ti meni moli tako ni znači kaže. I zato vidiš hana znači da uistinu tako kod ovakvih ljudi koji su obraćeni nama koji su kabrovima koji traže od nje koris koji traže da od nje otkogne šta tu znači kažemo i tražimo da nas približe kod Allahunsu nešto kod Allaha. Okreti znaš prije svega kakav je taj čovjek kod Allaha džellelahu. A da kažem imam poslanika, danas kod ovoj, ovoj što ljudi kažu evrije tako, ukljena ok, ti znaš šta je, kako kaže tu u kaputu. ti znaš ko je u Đarnatu, ko je u Đarnemu? Kaži da se tako ljudi na mjestu, onaj, ti da sakupe para, ono, dođu ljudi bacaju torbe para, pa kaže umreo magarac pa zakupali magarca. Iđe zakupali magarca, napravili torbe. I ljudi počinjeli i dobiti, bacaju para, a ljudi ne znaju da je tu, da je tu magare, magare zakupano. Isto sam čito, Čito se čito sasanisan čuo u ono istorijat Mukite. Ne znam ko znam Mukita na historija Bosne i Hercegovine. Ona što je preveđena sa staroturskog spomnje tamo Mukit, onaj jednog, da kažem pokvarenog alima, pokvarenog muftija. Kaže taj je bio, kaže taki pokvarenjak, kaže da kad bi umro neki bogati sarajlije, abija muftija, muftija bio u Sarajevu. Kaže kad bi umro neki bogati sarajlije ili hajija, kaže on bi izdo fetu, kaže da je taj čovjek se bavio kama kamatom. A onda bih rekao onaj koji se bavi kamatom kaže taj je čafir. Znači taj je dozvoljava i taj je čafir. Je rekao bi taj je murted, a kad umre je murted njega niko ne nastređuje. Nego sam njegov imetak ide u bitur malo, ide u državnu kasu. Pa bi kaže oto svoj taj njegov imetak. Kaže toliko je bio kaže, pokvarenjak, međutim ljudi kaže na kraju zakupali ga napravili u torbu. Znači pogledaj, kaj, znači ne znaš ti, znači mi ništa ne znamo, znači ko je taj ko je zakupan kakav. Međutim, ne is, ovaj koji dove, Kažo mi dovi mu kako bi za služno niho šefa'an. Pa ond je ših odgovarana tu šubhu, a to je da kaže da su musrici Mekke, odnosno musrici Arabe, isto tako radil. Da su isto tako šta radil. Pa Allah tebarak wa ta'ala u suri al-Zumar. Na početku, to je ših namo u suri zumar Kaže, wal-ladhina t'khodu min dunih evliyja. Oni kui sumimu allaha uzelištičanik. Oni govore, ma na'buduhum ila li uqarribuuna ila Allahi zulfa. Kaže, oni govore, mi ih obožavamo, osim da nas oni, da nas oni šta? Približe uzvišenom Allahu, tabaraka wa ta'ala. Znači, to su govorili ko? Mušljici Mekke, uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala. Uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, za mušljike Mekke, kaže, opisiva njihovo stanje, kaže da su doveli ta svoja božanstva. Znači, verujući da će ta božanstva približiti uzvišenom Allahu, tabaraka wa ta'ala. Znači, nisu oni verovali da sta božanstva cilj, glavnih. Nego samo da i to dovede do uzviši onoga Allah, teb. Isto je, znači, kao što vi kažu, dovi onome koji u kaboru, znači da to on približi uzviši onoga Allah, teb. Znači, vidite, braću, koliko je stvar opasna. Znači, zato čovjek, na to ona izraka ima od Ali, radi Allah, da otvori malo, kaže, arif, el, hap, kaže, spozna istinu načeš njene nosioci. Znači, danas je kod, nji, kod njih, kod nas jedna velika zabloga, a to je da mi kažemo, kaže taj, kaže ovaj, kaže ona, Po ljudima prepoznajmo istinu, a ne prepoznajmo istinu po dokazu. I ponome je što je došlo u tekstu, Kur'ana i sunnata Allahuva i Rasula sallallahu aleyhi wa sallam. Pa je posle toga še je ispomenuo, kaže u dalinu a, a kaže da dokaze za šefa, to jeste da su ni vjerovali da će im ta boženstva biti šefađena sudnjem danu. A to je znate da sudnji dan mi znači damo da ima nešto što se zove šefaat. Šta je šefaat? Zagovorništvo, zalaganje. A to je da će se neko zalagati za nekoga. Pa će poslanik sallallahu alaihi wa se zalaga za svoje sledbenike. Pa će sisto tako šehidi zalaga za članove svoje porodce. Međutim, zašto dolazi to zalagaj? Zato što uzvišeni Allah, tabarek wa ta'ala, želi da počasti određene ljude. To je zapamit. Allah, žele šanu poslanike, želi da počasti pa će im da taj šefaat. Ne zato što oni to mogu, nego zato kako bi Allah, tabarek wa ta'ala, počastio. A oni za koje će se činti šafaat, samo ku na temhidu i na dobrom djelu, moće za njih da se zagovara. I to da se zagovara s Allahom izunom. Jel jasna stvar? Dobro. Šta su mušici Mekije govorili kada su obožavali ona božanstvo? Kaže, wa Allah, tabaraka wa ta'ala, opisu u njihovu stanju, kaže, Oni obožavaju ono, ništa im donosi korist, ništa im donosi štetu. I govore co govori mušići neke ha ula i šufa'a na unda kaze ovo su na šefadje na su njemdan to jest atranžimo od ni da čini za nas šta da čini za nas šefaat zato veliki broj ljudi danas dalate barek va tala sa čuva do ziva do jenaka bro prosanika sallallahu približni posaniku da pa da da za njega čini šefat. Allah te bare tu taa ke meke kaže da su govorili šta? Wa yaqulun haula shafa'auna 'inda Allah. Ovo su naše šefagije. Ovo su naše šefagije na sunnem dana. I onda posle toga šejh je spomenu, kaže ovo šefaatu šafa'atani. Šefa'atu manfiyatu wa šafa'atu mutsbitatu. Kaže postoje dvije vrste šafa'ata. Hm? Šejh je spomen Kaže, je dvije mjesta šefaata. Šefaat, zagovorništvo koje je negirano. Ne I zagovorništvo koje je potvrđeno. To jeste šta? Ako pogledamo Kur'an, vidjet ćemo da Allah, te i kada opisiva sudnji dan, kaže šta? To je dan kada nema zagovorništva. Kada nema šefaata. Dok na drugom mjestu kaže da šta? Na drugom mjestu kaže da šta? Da ima zagovorništva. فتكو الله تبارك وتعالى كاجة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلط ولا شفاعة وفي الميطسي ادلوه تؤدون غاشتو سمو واميده علي برين وشتوان دو جيدان أحا براد برين وشتوان دو جيدان كداني أشبت تلقو بني كداني أشبت تلقو بني كداني أشبت تلقو بني كداني أشبت تلقو بني I neko može doći reći šta, nema zagovorništva, nikako nas u njih ovo je vrsa zagovorništva koje nema. A koje zagovorništvo koje nema, to je pojasnjuših riječima, to je, kaže, ono koje se tutlebu min gajri Allahi fima la yakdiru alaihi illa Allah. Kaže, to je ono koje se traži od nekog drugog, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, a koje može da dadne samo uzvišenje Allaha tabaraka Dobro. Međutim, šafaat koji je potwierdzen kuranu koja je to šafaat Allah dželle šanu odra gabra što ayatul kursi spomijet o toj šafaat men ne za koji a men za koji je sbav عنده illa bihi ko je taj koji će se kod njega zagovarat osim šafa'at koji je dozvolen, šega je protumacu riječima, kaže to je alati tu tlubu min Allahi ta'ala. Pogledajte od riječi, dobro brate pa. Kaže to je ono koji se traži od Allahi ta'ala. A mi tražimo lmi šafa'at? Tražimo lmi šafa'at? Tražimo. Kao tražimo? Po sezadu. Po sezadu? Izmiju se luk po sezadu? To je كقيله الله عمر بها هذه دعوه تامه والصلاه القائمة ناتي محمدا الوسيله والفضيله وبعثه من قام المحموده الذي وعدت اجيتو سزميني شتا اجيتو سزميني ده سداه بوسنيق صلى <تصفيق> الله عليه وسلم زغغونيش ازيتي مع حديث وكويمه سكاجي ده اني لودي كو نه لودي كو سو نايي بريچينا سو تاكي <تصفيق> تاكي اجي بوستو اي زغغونництво ماجوتم تو نتراجيش اد الله تبارك وتعالى da te učini da poslanih se zagovara za te. Znači to ono koji se prvo traži šta od Allaha. Kaže drugo, وشafi'u al-mukerramu. Kaže, onaj koji će činti šafa'at, on je počašćen. Znači to je iz počasti Allaha prema njemu. Kao što je slučaj sa poslanihom sallalahu aleyhi wa sallam. I zato spomniu sam ono veliki šafa'at, da će poslanih da će ljudi dolaziti oticnu. I reči traži od Allaha šta? Da presudi. Pa četiri nisu nisu lastulaha. Ja ne mogu to da učinim sada. Pa Ćotić kod Ibrahima, pa Ćotić kod Musa, pa Ćotić kod Isa, svi će govoriti restulaha, ne mogu to da učinim. Pa će kod Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pa će poslni sallallahu alejhi ve sellem učiniti. Utić isvad sejdu, pasti na sejdu Allahu tebareke ve taala i kaže hvalici ga onako kako će me nadahnuti, kako to ne mogu sada da učinim. Pa će muzlišeni Allah tebareke ve taala reći وشفة شفاة تراجي ساكوورنيشتو مجمو تغاداتي كاجة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله اونا أصبا ساكينت شفاة تو جبتي اونا أصبا ساكوية ميزادووني الله تبارك وتعالى ساكيمي ريكما اي ديليما زادووني الله تبارك وتعالى يوند اكاجن بعد الاذن نكن دو پستيني او الله تبارك وتعالى ناكي توي شفاة كي يدوشو قرآن Da se on traži da on bude od Allaha, da onaj koji čini šefaat, da to bude iz počasti prema njemu, da onaj koji će biti počašćen šefaatom, da se za njega čini šefaat, da će biti samo onaj sa čimi riječima i dijelima zadovoljen, Allah tubariku, ta i četvrta stvar, da to bude sa Allahom im, sa Allahom im iz onom. šta? Sa Allahom im Znači to je, znači iz ovoga vidimo, iz ovog drugog pravila vidimo ispravnost, Oni koji kažu da radi to samo radi čega, ne? Da rade, kako bi se približili allahu tabarak i kako tim putem tražili šifta'an. Istu tu stvar, su govorili ko? Muzicimi. Tretja stvar. Tretja stvar je, kaje šeikh rahmetullahi alaihi, kaje da je postanika zahra ala u nasin mutafirriqine. Kaje postaniji sallallahu alaihi wa sallam, kada je poslan, kad je on je našo, kaje, na razne skupne ljudi. Kaže minhum man ya'budu. الشمس والقمر يصوني بسي ميسي مجل ما اخيو وحيو شعه وصلنيك مجل ما اخيو بجعه دبري دون مجل ما اخيو بجعه يكمل مجل ما اخيو بجعه يدربيك قال ولم يفرق بينهم بسنة صلى الله عليه وسلم نية نفرغ يراز لكم مجل ما نية نفرغ يراز لكم مجل ما I je oni koji su bogožavali meleke. Nači bilo oni koji su bogožavali meleke plemena. Bilo je oni koji su bogožavali poslanike. Nači u košnom slučaju sa kršćanima. Bilo je oni koji su bogožavali kameni. Bilo je oni koji su obožavali dobre ljude. Koji su bogožavali nači biri bilo... raznim sadim ljudi obožavali. Približavali se raznim stvarima. Međutim poslanik kaže da sve sam nije pravilo razlike među njima. Zašto? Zato što je sve to isto. Nači zato što je ta gud sve što se obožava Mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa on da Fisa spomenu, znači dokaze, a to je da Allaha tabaraka wa ta'ala znači dokaze za oni, da je bilo oni, koji se obožavali sunce i mesec. Pa Allah tabaraka wa ta'ala kažemo min ajatihi lajlu, wa naharu, wa šemsu, wal qamr, la te seđuduli šemsu u lak. Vod Allaha ni dokaze sunce i mesec. Pa ne mojete činti seđdu sunce, ni ti mesecu, nego mesec, činti seđdu. Allah. Pa dokaze da je bilo oni, koji se obožavali, da je bilo koji se obožav uh, suriah allah tbaraka wa taala wala yamuru kum an tatakhidhu al malaikata wa an nabiyya arbaatan limay tu'arid darajivati da usimate postanike da usimate malaike ipostanike bozansimami mo allah tbaraka wa taala biloni koiso bozavoli postanike a to e pa spomeno riecha allah tbaraka wa mim Allah tebarak ve teala pa spomeno da jesu oni koji su obožavali kamene kamenje i drveće pa je spomeno fa rae tumu latu wa alza wa manat althalithah alkhra jesli vidite da koji obožavali late i ozat znači bili oni koji su razne stvari obožavali spomenuje ovdje jedan hadis a to je taj hadis koji je a to je da jedan Abu Vakida al-Leifi da su ashabi ne prileke kaže Vakid al-Leifi kaže Bili smo, kaže, na putu prema Hunayni. A bili smo, kaže, hudatha u ahdin bi kufrin. Kaže, bili smo, skoro izašli iz kufra, iz navjerstva. I kaže, prošli smo, znači, pored jednog mjesta, gdje su muširici, znači, pored jednog drveta, jednog mjesta gdje su muširici, znači, smatrali ga posebni. I tu su svoju svoje oružje. A mislili su da to, u tom drvetu ima nekoj i